Псалом 10 Чому, о Господи, стоїш здалека, ховаєшся під час скорботи, коли гордує грішник, страждає в богий і ловиться в лихі задуми той, що намислив? Бо грішний вихваляється бажанням серця свого, і захланий хулить. І зневажає бога. Говорить грішник у своєму бунті: Не буде суду, нема Бога. Такі усі думки у нього. Перед ним завжди стелиться сильна дорога. Суди твої далеко геть від Нього. Противників своїх, він сміхом всіх збуває. Він каже в своєму серці не піддамся. Із роду в рід я не зазнаю лиха. Уста в нього повні прокльонів, обману і лукавства. Під язиком у нього лихо і переступ. Іде на засідки біля осель і потайки невинного вбиває. Очима так і зорить за нещасним. Він засідає, притаївшись не наче лев у своїй криївці. Він засідає, щоб запопасти бідняка. Хапає бідолаху і тягне в свою сітку. Зіщулившись, до землі прилягає і падають нещасні в його кіхті. Каже у своїм серці. Забув Бог, сховав лице своє і нічого вже не бачить. «Устань, Господи Боже! Піднеси руку, не забудь убогих! Чого б то безбожник мав зневажати Бога та казати у своєму серці, ти не каратимеш ніколи? Ти дивишся, ти бачиш біль і горе, вони завжди перед тобою. На тебе покладається нещасний, сироті – ти поміч. Зламай лукавому і безбожникові рамено. Ти покараєш його злобу, і більш її не буде. Господь, цар навіки вічні, зникли погани з його землі. Почув Єси, о Господи, бажання вбогих, їх серце підбадьорив, і вухо Прихилив своє, щоб захистити право сироти і пригніченого, щоб земнородний не лякав уже більше».